«Перевірити ж простіше простого. Вона зможе підтвердити, що ти дієш з її дозволу». «Та що ж за питання він задає?» Сергійко відчував, що ця розмова добром для нього вже не закінчиться. «Ну звідки взявся цей черговий? Невже не мав важливіших справ? Стільки справжніх злочинців навколо розгулює? Або краще зайнявся би пацюками?» Вони для міста становлять більшу небезпеку, ніж 12-річний хлопчик, у якого пропала мама. Сторінка 25. «На жаль, не зможе!» – похнюпившись, відповів хлопчик. «То ти береш без дозволу речі дорослих?» – невгавав поліцейський. «Ти малий злодюшка? – «Все зовсім не так!» – мало не плачучи закричав Сергійко. Не вистачало іще потрапити до в'язниці. Хто ж тоді буде шукати його маму? Хто їй допоможе, якщо навіть він сам не знає, де її шукати і яка саме допомога їй потрібна? А може, саме поліція і має займатися такими справами? – Моя мама зникла, – зізнався Сергійко, – а ми з нею тільки у двох живемо. Я не мав іншого вибору, як взяти її картку, щоби заплатити за інтернет і зв'язатися по скайпу з родичами, що живуть в іншій країні. Поліцейський зміряв хлопчика недовірливим поглядом. – Не подобається, хлопче, мені вся ця історія. – Мені вона й самому не подобається, – зітхнув Сергійко. – Мені не залишається нічого іншого, окрім доправити тебе у відділок. Вирішив страж порядку. Не тому, що вважаю тебе злочинцем. Чомусь мені хочеться повірити тому, що ти тут розповів. Якраз це і є підставою для такого кроку. Потрібно розібратися, що сталося, і чим тобі зможуть допомогти. Сергійко не намагався втекти, не пручався, покірно пішов до машини. Не буду мучити тебе запитаннями, озвався поліцейський по дорозі до відділку. «Залишу це своїм колегам, що займаються дітьми без хатьками, втікачами тощо». «Але ж я хатько», – заперечив Сергійко, – «і з дому не втікав. То мама втекла, тобто зникла». Сторінка двадцять шість. «Може, ти з нею посварився напередодні? Чи довів її до втечі своєю гидкою поведінкою?» – спробував розібратися чоловік. «Та ні, я чевна дитина». Щиро відповів Сергійко, мама каже, що я найкращий у світі, від таких не втікають. Сказав і прикусив язика, згадавши про тата. Говорити у відділку про нього чи краще промовчати, адже йому й самому нічого не відомо. Та й не повірять, спочатку загадково зникає тато, а через 12 років ще й мама. Така собі загадкова родина. Ну що, Хатько? Підморгнув поліцейський. Ви хоч приїхали. Та сміливіше, у нас працюють доброзичливі люди. Ніхто тебе не скривдить. Десять. І що ж мені з тобою робити? Бідкалася тітонька в погонах. Щоб діти зникали чи втікали, то таке я щодня бачу. Але щоб ні з того, ні з цього в благополучній родині зникла мама вперше. Сергійко, що втомився відповідати на численні запитання кількох працівників відділку, приречено чекав вердикту. З майже двогодинного спілкування він зрозумів, що за злочинця його не приймають, отож в'язниця йому не загрожує. «Місце роботи, мами, знаєш?» «Так, звичайно», – кивнув Сергійко. «Науково-дослідний інститут». Він хотів детальніше розповісти, чим займалася мама на роботі, та вчасно прикусив язика. А що, коли в поліції сприймуть вороже і мамині дослідження, і його самого? Принаймні, за останні два дні він вже стільки негативу прийняв через це, що ліпше не вдаватися в подробиці. «Прізвище ім'я мами» – «Чайка Лариса», сторінка 27. «Але ж ти, Кривохатько!» «Чи то ти вигадав, збрехав?» «Та ні, у нас із мамою різні прізвища», – зіщулився Сергійко вперед чутті нових тяжких запитань. Тітонька, що записувала відповіді Сергійка комусь, зателефонувала і дала вказівку вияснити, чи його мама справді працює в інституті.